Poštovani slušatelje, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danasni gosti ovdje i gošće, gospodin Nikola Bakale, predsjednik kinuloškog športstvog kluba Karlovac. Dobro večer. večer. I gospodične Josipa Janjac. I Dobre Pihana večer. Duspara. Dobro večer. Dobro večer. Inače, licencirane instruktorice Obuke pas. Dakle, evo vas još nismo imali prilike predstaviti u Sektoru 3 ovih 4-5 godina koje su iza nas kakva emisija ide. No, da krenemo od samog početka i predstaviti opći kinološki klub. Gostodin Bakal je li pao, jedan iskusni, i trener, i uzgajivač pasa. Evo, se malo predstaviti kinološki klub. E, hvala lijepo, Ali. Dobar večer još jedanput, put. na vama i svima našim slušateljima. I hvala vam što ste nas s ovoga ugostili i pozvali u vašu emisiju. Ono što bih htio reći da je kinološki sportski klub Karlovac ima jednu dvogodišnju tradiciju nekakve 33 godine djelovanja, osnovan je 26.4.1978. Prvi osnivač i utemeljitelj kluba je bio gospodin Dubrovko Delić, koji je sve te godine od 78. puno radio na promociji kinologije Grada Karluca uz normalno, sve svoje suradnike, Mogu reći da u tom periodu od 78 pa sve negdje do Domovinskog rata je kinologija Grada Karloca bila u jednom sasvim velikom vrhu kinologije u tada bivšoj Jugoslaviji, ali i u Hrvatskoj. Zahvaljujući prvenstveno radu gospodina Delića, gospodina Valića i nekih drugih koji su dali strašan doprinos tim kinološkim zahvatima. Puno se radilo na samom prostoru poligona za obuku pasa, Puno se radilo na športskim aktivnostima, na športskoj radnoj kinologiji, tako da, nažalost, došete taj period domovinskog rata kada je to sve malo zatrnulo i sad negdje 2006. godine imali smo jednu zadnju izložbu, što, nažalost, poslije toga do ovih današnjih dana ništa se u kinologiji grada Karolca nije značajno dešavalo, nije se odvijalo i eto, Prošle godine mi smo imali jednu izbornu skupštinu gdje je došlo jedno novo rukovodstvo, novi ljudi koji su prepoznali da kinologija u gradu Karlovci ima svoje mjesto i da treba puno više uložiti u rad samo kinološkog rada i našega kluba i eto tu smjerom načelo i ova ekipa koja sam sa menom. pokrenuli smo niz aktivnosti, niz inicijativa da eto probamo vratiti onaj sjaj to je nekad gospodin Delić i sva ostala svita kinologa prije domovinskog rata učinila i promovirala i grad Karlovac i Hrvatsku. Danas, koje su glavne aktivnosti kluba? Čine se sada klube David? To je prvenstveno da se vodi briga o unapređenju samih kinologije na širem prostoru grada Karlovca. Da okupljamo uzgajivače i vlasnike čistokni pasa, ali i vlasnike znači, pasa koji, znači, nemaju papire, već držate sve kao svoje kućne ljubimce za šport i razvoj. Također, je to jedna od bitnih i primarnih naših zadaća, to je odgoj i školovanje naših pasa, te unapređenje, znači, športsko-radne kinologije prema pravilnicima Hrvatskog kinološkog savjeza, koja je naša uspravnica i mi moramo poštivati te pravilnike na temelju toga se, znači, svata odbuka praktički i ubija da dakle, obuka kao jedna od djelatnosti, pa ako možete li opisati što sadrži osnovna obuka za dakle svema djelatnosti? Naš podijek provodi tečajeve osnovne poslušnosti i socijalizacije. Cilj nam je naše pse odgojiti na način da oni budu što bolji građani, znači da možemo s njima u svakodnevnom životu na što bolji način surađivati. Mi pse učimo osnovne poslušnosti kroz više vježbe, znači ono šta od njih tražimo, znači neke stvari što nam u biti u svakodnevnom životu trebaju, a e, po želji njihovih vodiča, dakle vlasnika, nakon završenog tog načeg tečaja, e, psi mogu izaći na ispite po nacionalnim programima koji znači, se organiziraju od strane Kinološkog saveza. Koliko ima opše pasa sad ovakv, ili ima nekakva bar okvirna brojka? Cipra između dvije i dvije tisuće pasa, ali vjerujem da sad sa ovim novim zakonom o čipiranju da ćemo dobiti znači, kompletnu evidenciju o, gdje će se moći znači, izvući taj popis svih pasa sa podbičja grada Karnaca. U vezi ove obuke htjela sam još reći znači mi te tečajeve naše koje provodimo formiramo dakle grupe e, najviše do 10 pasa. Znači ne radi se sa prevelikim brojem pasa tako da se svako možemo posvetiti e, u dovoljnoj mjeri. Oni traju, radi se dva puta tjedno i sve skupa nekih 25 do 30 sati, znači jedan tečaj traje otprilike tri mjeseca. I cilj nam je znači, postiš da se ti psi nauče uh, osnovnoj poslušnosti u prisutnosti drugih pasa i drugih ljudi, znači da se prilagode nekim svakodnevnim situacijama, znači ne radi se individualno nego pretežno u grupi.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 Osim ove socijalizacije, poslušnosti, tiha možeš ti nešto reći o onom što je možda manje znano, a dosta je zanimljivo za vidjeti? Zove se Agility trening. Agility je postaja, postaja i prije u Karlovcu i čak se bi bilo dobro spomenuti da je jedna Karlovačka ekipa koja je funkcionirala prije rata bila i prva ekipa van KOSPA, znači van Zagrebačke ekipe, koja je osvajala neke plasmane na natjecanjima. Ali nažalost evo to dugo godina nije funkcioniralo i našem klubu je cilj ponovno dovesti e, i formirati jednu agility ekipu e, u Karlovcu. Možda bi valjalo reći slušateljima našim što je zapravo da, taj Agility. Da, da uopće predstaviti za ono koji ne zna se razljav. Da, Agility je jedna sportska natjecateljska disciplina u kojoj mogu sudjelovati svi psi bez obzira na pasminu. Znači, ne samo čistokrvni psi, nego i psi bez rodovnika i psi križanci. Agility je jedna disciplina koja zahtijeva inteligenciju pasa, znači ona uči psa razmišljati zato što e, sastoji se od niza prepreka idealno bi bilo da ima 20 nekih prepreka jedna formirana staza, znači koju past mora sa razumijevanjem i sa inteligencijom prolaziti Agility je vrlo zanimljiv zato što da bi pas bio natjecatelj ili se samo rekreativno bavio agilitijem, znači pas i vodič, oni moraju imati formiran jedan jako dobar odnos. Znači jako dobar odnos mora postojati između psa i vlasnika, to je njegovog vodiča, što zapravo znači, ti psi koji se natječu po agiliteju su znači, pravi građani, ja bi to tako rekla. Znači oni su jako vodljivi, jako poslušni, jako vezani na svog vlasnika i vlasnik kroz takav način rada stvarno dobije pravog ljubimca, evo, to bi se isto moglo reći. Znači, eh, pas pokazuje vodljivost, spretnost i sl. Također se prilagođava jednom novom okruženju, uči, uči funkcionirat u drugačijim situacijama. Znači, da bi PAS mogao pristupiti uopće tom jednom agilitiju, on mora imati neku odrađenu osnovnu poslušnost koja se evo može odraditi u našem klubu. A znači, ovo prvo što, smo, ovo da, što znači, smo rekli. Znači, da. PAS prođe no, da, da, da, da. vježbe osnovne poslušnosti na koje se dalje znači, može nadovezati taj agiliti. Agiliti još uvijek u našem gradu ne funkcionira zato što nismo imali dovoljno financijskih sredstava da bi se nabavile sve te sprave koje su potrebne za njegov rad. Ali eto, imamo u planu par nabavu osnovnih deset sprava kako bi to sve moglo krenuti sa saživjeti i evo nadamo se da bi drugu polovicu godine to i saživilo i da će biti interesanata jer to je evo stvarno jedna vrlo zanimljiva sportska disciplina u kojoj znači ne radi samo pas, radi njegovo dić i vrlo interesantno i za vidjet i za naučit. Znači trebalo bi se živjeti u šestom mjesecu i vrlo je bitno reći da recimo naša ekipa Agility Karlovačka koja je prije funkcionirala je radila na sva na improviziranim spravama znači bitan je samo entuzijazam i volja i sve se može postići. Mi što se tiče Agility ja imamo još jedan problem a taj je problem da nemamo nismo još našli dovoljno kompetentnu osobu koja bi e, vodila taj agility i evo u potrazi smo za idealnim trenerom koji bi na jedan pristojan i je način, način, pristupa način radio sa tim psima pa ima trenera evo sada smo u pregovorima s nekim pa ćemo vidjeti koji će koji imati najbolje uvjete tako da se stvarno ozbiljno prekatimo u <muljivno> Mais nous nous y osons, si les engagés, on veut se distinguer. C'est top star! Top star! Partager des moments, complicité le pouvoir Se plater sans se retenir de pouvoir mais sans se contenir C'est notre soin Et on l'assume Your rude boy, c'était pas un bad boy, na man Kada se tiče samog agilitya u čemu smo pričali prije pauze, e, rekla si da, da mogu svi psi Tamo. Dakle da je samo ova osnovna slušnja. Znači da su psi vodljivi, to je najbitnije. Znači ne, znači ne radi se o psima neke da moraju imati rodovnik i tako dalje. Ne, pozvani su svi psi da pače čak na velikim natjecanjima, velike rezultate postižu psini šanci. šanci. Znači psi srednjeg rasta bez obzira, i niži, bez, ali ne i bez obzira će. na veličinu. Znači, svi su dobrodošli, svi su pozvodni kogod želi nešto sa svojim psom i aktivirati se na takav vid rekreacije. No. Hvala <laughs> se kalorije gubi na tome. I <laughs> uvijezde na pse da... ili na vlasnike? Na vlasnike, na vlasnike. se na trčiga. <laughs> <laughs> <laughs> Malo smo sad u pauzi pričali opće o opremi za agiliti, evo rekli ste da, da je vrijednost, odnosno da, da ova atestirana oprema na kojoj se mogu vršiti naticanja nije e, tako jeftina, mada je sad, sad to kompariramo s nekim drugim sportskim terenima, ovo je zanemarivo. A, opće kako infrastrukturu posebe je Kinološki klub? Pa... Osim onoga tamo lijepog prostora uskora. Pa imamo taj lijepi prostor koji je eto, od 78. Ovoga, dodjeljen od strane grada Karlovca za obuku pasa i velim tada, dok je bio gospodin Delić, ta infrastruktura je bila u potpunosti znači, opremljena za školsku radnu kinologiju sa kompletnom opremom i čak se i tada je bilo, negde čini mi se, do 96. godine da, da je bilo nešto i opreme Giliti, ali nažalost ovoga što zbog neodržavanja, što zbog vremenske erozije većina te opreme nažalost ovoga je neuporabdiva, praktički je nema. Moramo izgraditi kompletnu infrastrukturu što se toga tiče. A druga stvar, također ograda koja je i koja okružuje naš poligon, to nažalost je u jednom takom lošem stanju da ovoga da ćemo si ove godine zadaću i probat ćemo to realizirati da jedan dio ograde uspimo popraviti, jedan dio da uspimo pokrpati, da bi bilo prvenstveno taj poligon uh, ljepši za samo oko naših građana kad se šeće nuda sa ljubimcima. A i na neki način, znači, to bi bilo i uvod, uvod i uvertira za ono što nas čeka kroz naše planove, a to je da bi u nekakom narednom periodu na tom prostoru mogli eventualno držati kakvu i smotru pasa, e, možda i kakvu manju izložbu, a velim i primit, znači one delegacije suce na tom prostoru, znači treba to pripremiti, treba to sve urediti, a nažalost to je sad u jednom tako lošem, lošem stanju. Moram reći da smo sa Gradnom Karolcom, eto, prošle godine, dogovorili i oni su nam ustupili dvije montažne drvene kućice, tako znači to je jedan od elemenata koji će nam u budućem radu dobro doći, a prvenstveno znači za ljude, e, suce koji će doći vjerojatno iz Zagreba ili nekih drugih mjesta da na tom prostoru mogu i raditi i mi sa njima, znači na neki način, ali prvenstveno velim ovoga, još dosta toga treba vlastitim radom, Sada lokacije zadovoljava li vaše potrebe ovako, znači ta nekakva kvadratura veličina cijelog tog poligona? Ja mislim da da. Za neka recimo velika natjecanja, radna i radne utakmice, mislim da poligon recimo nema dovoljnu veličinu ali za nas entuzijaste koji tamo radimo Zatečajeme, i tečajeve i stvari kojima se mi bavimo imamo idealan poligon stvarno bolji nego većina gradova u Hrvatskoj Je, A vi ste obišli, dakle druge poligone po Hrvatskoj pa možete sad nekako usporediti kakve su kakve situacije u Karlovku i se su u drugim gradovima? Pa čak i ni u drugim ne, gradovima a, Poligon im nije jača strana, tako da ja bih rekla da mi stvarno imamo idealne uvjete za pokrenuti i agility i bilo kakav oblik rada sa psima. Jedino nam fale ta financijska sredstva da taj cijeli poligon dobije neku ljekšu sliku i da bude... Na, recimo na ponos tog našeg grada da bi se uredila i ta ograda i te kućice da bi se završile i da bi se te sprave nabavile, znači u svemu u nasu biti samo koće financijska sredstva a imamo idealne predispozicije da bi kinologija ponovno bila na onom nivou na kojem je nekad bila. Pomenuli ste ovo planiranje koje smotre pasa sredinom godini, tako 5 ili 6. mjesec. Da što će liči da će to biti sam znači, na Hrvatskoj razini ili malo nešto ono više. Mi smo ovoga sebi zacrtali u naš ovogodišnji plan rada da bi napravili jednu takvu smotru pasa e, u gradu Karucu, da bi građani grada Karulca znači e, dopeljali svoje pse neovisno znači na čistokrvnost nego da pokažemo što karočani imaju, a Karulčani imaju stvarno lijepe pse prikazali bi znači, pse po nekakvoj veličini male pse, srednje i velike to bi se znači pravilo na takva smotra, Suci bi bili neformalni, tu ne mora biti stručnjak, znači i poznavatelj ovoga pasa nego bi sacjenivala klasična ljepota nekog psa. Uključili bi tu ovoga nekakve shopove i probali bi za naše znači najbolje ili proglašene najljepše pse dati prigrodnu nagradu i to bi bilo eto jedna dobra uvertira za ono što će klub ubuduće radit što ima u planu, a to su znači ozbiljne one smotre pasa pod izložbe koje su znači službene od strane Hrvatskog imološkog saveza. Normalno za to moramo još malo pričekati, ali velim, eto to su nekakve inicijative gdje bi bilo to dobro prikazati gradu Karlovcu, eventualno možda preko naših prijatelji iz drugih klubova pokazali bi i neke druge oblike ovoga obuke što se tiče napada i obrane i tu smo u nekakim pregovorima sa našim prijateljima znači iz Zagreba gospodinama Rekoće koji vodi državnu reprezentaciju Agility ako bi bio slobodan termin u tom periodu kada bi se to zaplaniralo da oni dođaju i da pokažu kako državna reprezentacija u agilitu radi. Mislim da bi to dosta bilo interesantno da se to vidi u Gradu Karovcu, a općenito a, velim, možda to treba sve podignuti na malo općenito višu razinu. Pa jasno, jasno. U svijetu ovoga uh, se vrte strašni novci u tom biznesu, a mi to očito ne znamo iskoristiti. Ako dođu, razumite, Evropeni, Italijani, Mađari, Česi, znači to je veliki broj ovoga ljudi koji bi došli na jednu takvu izložbu. Znači, sam grad bi sa time nešto dobio. Znači, u turističkom obliku bi se nešto pokrenulo, sigurno. Ok, osim ovih klubova, imate sigurno još suradnju s nekim drugim sličnim organizacijama. Unazad nekoliko godina, mislim žalostno ali moramo to reći, takve suradnje nije bilo. Evo, mi smo ove godine pokrenuli našu skupštinu redovnu i pozvali smo znači, sve predsjednike ovih klubova. To se odnose znači, na klub belgijskih učara, klub prijatelja njemačkih učara, kinološki klub Karlovac, klub hrvatskih učara. To su znači pasminski klubovi i mislim oni također isto imaju sve programe i rade. Znači promoviraju kinologiju također grada Karuca i nama je cilj da sa njima napravimo jednu zajedničku suradnju i da vidimo gdje, gdje su te naše dodirne točke u toj kinologiji i mislim da tu možemo puno svi zajedno napraviti, pogotovo kad se radi u jednoj ovoga izlužbi pasa. Također imamo dobru suradnju, eto sad na našem poligonu je također i buba taj smo sa njima rješili problem koji je bio i koji je nastao. Tako da i bube na našem poligonu, kroz isto svoje aktivnosti, će raditi i pomagati Kinološkom klubu upravo na radu infrastrukture. Prošle godine smo surađivali sa udrugama Poluga i domaćim, gdje smo izišli u susret dajući poligona na korištenje kako bi se mladima grada Karlca omogućili taj muzič, te muzičke večeri tijekom mjeseca, kolovoza i rujna i mislim da takve suradnje su dobre da između tih udruga i nadalje budaju. Da to svima donosi jednu korist, prvenstveno gledajući na udruge, ali i gradu Karlcu. Cilij ovaj prostor nije iskorišten. Tamo ima ono puno mogućnosti, pogotovo ukoliko se ne odvijaju trenizi ili vašu evo imamo mogućnost i za nekim drugim sadržajem, glazbeno, zabavnim. Upravo to i je cilj i to bi bilo dobro da i grad to prepozna i da nas podrži u nastojanju ne samo znači kinološkog kluba, nego i za potrebe drugih tih udruga koje, znači, eto, kad ima slobodnog vremena i mogućnosti da se taj lijepi naš zeleni Poligon može iskoristiti da pače i da služi na korist jednima i drugima. samo mogu reći danas je pomogao prošle godine sa nekim financijskim sredstvima znači za kupnju jednog trimera i druga sredstva smo nametnuli sa nekim donacijama grad Karlovac nam je znači izašao u susret što nam je dodijelio znači te dvije drvene montažne kućice i preko grada smo ove godine napravili ugovor znači gdje smo dobili taj poligon na 10 godina znači bez kune i mislim da bi trebala ta suradnja možda biti i bolja i kvalitetnija. A s gradom planirate izradu infovodiča, kako se točno po vodiču radi? Prošle godine Kinoški klub je pokrenuo, znači, sa gradom Karlcom da se izradi jedan infovodič. Tako da smo mi htjeli staviti one bitne stvari, a to ima i grad Zagreb i neki drugi gradovi, gdje bi se definiralo, znači, koje su to zelene površine gdje se sa psom smije, koje su to površine gdje se sa psom ne smije, koje su to, znači, obeze vlasnika pasa i ovoga na neki način da se staviju nekakve mjere i ko će to provoditi na kraju, kraju, ko će to kontrolirati. Znači ono bitno što grad kroz svoju odluku je donio da se to e, napravi jedan sa ž, e, kroz jedan infovodič gdje bi mi kao udruga i kao klub znači, mogli dijeliti ljubiteljima pasa da bi bili što kvalitetniji i bolje informirani kako se moraju ponašati u gradu, ali i u drugim javnim mjestima i sredinama. Kad je planirano izlaženje vodiča? I u kojem je trebao još izići prošle godine, ali očito zbog financijskih sredstava u kojima se vjerojatno grad našao. To je prebačeno za ovu godinu. Ja sam ove godine kontaktirao sa gospođom Terzić i gospođo, gospođicom Nikolinom Pahanić i mi smo imali jedan radan sastanak i taj infovodić po njihom je trebao izići ovaj mjesec i trebali smo imati jedan okrugli stol upravo na temu odluke koja je donesena u 12. mjesecu o držanju kućnih ljubimaca, a koja je naišla na reakciju građana Karlca. Bilo dosta medijski povraćeno, do dosta se pričalo o tom, evo obzirom da dvije pol do tri tisuće pasa, pasa o, dakle tu je skoro desetak tisuća građana, znači na neki je način je uključeno, ono, povezano, povezano svi su članovi <laughs> bitkućanstva, da naših sugrađana to je dakle jedan član u obitelji i sigurno ako drugačije gledaju nego e, građani koji nemaju kućne ljubimce, tako nemaju pse. Evo, kako vi gledate na, nov, na tu novu odluku o držanju kućnih ljubimaca? Tu odluku e, definitivno trebalo još doraditi i da je ona u jednom dijelu nedorečeno. Znači neke stvari su uh, rečene kako bi se uh, psi trebali držati na koji način, koliko pasa u kućanstvu i nekoje potpuno uh, čudne odredbe o visini uh, psa koji bi smiju biti u određenoj kvadraturi stana itd. Tako da s jedne strane to su odredili, a s druge strane nisu odredili ko bi znači, provodio te neke mjere za slučaj da se ta njihova odluka krši. Je li vas nego kontaktirao Kinološki klub kad se uopće pisala pa ne, na, taj, na taj nije, nasad? Nije, nije, nego mi smo dali naš prijedlog što bi trebalo izići u i čak i gospođa Terzić se složila sa dijelom. Da, to je ok, da je to u redu, ali velim iznenadila nas je ta odluka koja je svanula u 12. mjesecu, ajde možemo reći da je ona dobro došla. Svaka odluka koja propisuje nekakav red, rad i u svakom slučaju dobar. Zašto? Zato što ovoga vlasnici pasa znači znaju na koji način se moraju povoditi, što im je činiti, odnosno što ne smiju činiti, to je dobro. Ima niz nelogičnosti i mi smo zato evo u, u prvom mjesecu bili na sastanku u gradu Karucu i predložili smo da se napravi jedan taj okrugli stol i da svi zainteresirani, znači kinolozi prvenstveno, a onda i ove udruge kinološke sa područja grada Karuca kao i svi ostali vlasnici koji su zainteresirani, koji mogu nešto reći o toj odluci da kažeju i normalno da se onda u nekakvom periodu dogovori da se odluka eventualno donese ili nova, ili da se izmijeni i da se prilagodi ovoga e, nekakvim normalnim stvarima koje bi zadovoljalo i vlasnike i vlasnike, a normalno i grad, znači prema, prema zakonskim određenima. Posto tako tako pa odloži? Da, pa svi, gradovi, svi gradovi su dužni te odluke donesti, znači od Županije prema gradovima i ovoga, to je sve vezano znači, ministarstvo poljoprivrede i koji su propisali znači, ovaj, nekakve odluke. Mi možemo reći da sa mnogim točkama te odluke nismo baš presretni i prezadovoljni. A znači nije... vas nije niko niti kontaktirao Nisa kad se pisala nije, ne, pa koje je ovoga na osnovu čega se odluka uopće onda? Pitanje e, da, je da li pisala. su kompetentni ljudi i ljudi koji Upravo imaju to. ljubimce donijeli Aj. tu odluku. Jel? Teško je dones neku odluku ako nemaš ako nikakvu dodirnu nisi... točku s tim. U tome? U toj temi, da. To ne znamo, to ne znam, ali mi smo uvijek za svoj to, to je onda još jedno pitanje ovoga prema gradu, da vidimo, to je na osnovu čega. Pa ja sam, ja sam vjerovao da će ovoga kroz taj okrugli stol, da će grad nekoga dati ko će predstavljati i ko će obrazložiti te odluke. I ono što je vrlo bitno u tim odlukama, znači ne navode se ko će to sprovoditi koje su te mjere, znači zakonske mjere ili kazne prema vlasnicima koji neće to poštivati. Znači i tu su nekakve stvari nedorečene i zato je bio taj okrugli stol dobar da se napravi i da se onda eventualno ta odluka preinači i iskoregira da bude svi ovoga zadovoljni sa. E, Josipa, ti si rekla, ograničenje e, veličine prostora, visine, broj pasa po stanu, dakle šta sada ukoliko neko ima psa, Visine jednog metra, a kad izglasa na odluka da može imati psa po toj kvadraturi, samo pola metra. to. bi ga trebao skratiti. Da bi <laughs> <da ga laughs> skratiti. Ili, ili treba kupiti veći stan. To da. je stvarno veliki problem, jer evo, ja sam osobno živjela u zgradi gdje je bio moj pas koji je bio veliki pas, znači koji ima oko 60 cm i nije bio prilagođen kvadraturi stana. I bilo je, znači, ljudi koji su držali male pse, mopse, maltezere ja evo mogu e, sa sigurnošću tvrditi da mog psa rijetko koji kada čuo, a dok su se ti mali psi puno više čuli i puno više glasali i recimo mislim da su puno više zbog svoje socijalizacije smetali drugim da mogu ovdje, samo, na, evo, mogu spomenuti propisivanje lanca kao obaveznog kodržanja pasa u dvorištima. Znači tu se ne spominje nije, je li pas socijaliziran, nije prošao trenut, znači pas koji je za agiliti. Mislim to je strašno stvardo. Evo ja bih i samo rekla da stvarno svaki vlasnik psa bi trebao biti toliko odgovoran da sa svojim psom prođe tu osnovnu socijalizaciju i, mislim i njemu i psu bi bio lakši život da, da, su, da, da je pas poslušan normalno. I ja se nadam da je svaki čovjek toliko realan da ne bi nekog neposlušnog psa doveo, ne znam, da živi u stan ili doveo, ne znam, u sa sobom. Mislim da je to stvarno stvar kuće odgoja svakog čovjeka. Da. A i po toj izjavi sa lancem se vidi da su to sigurno pisali ljudi koji apsolutno o toj tematici ne znaju puno Znači pas i lanac, da, pomenu, da je, su i zabrano, koje su ne spojene Imamo izabrana uvođenja pasa u javne prostore, na kupalište i tako dalje S obzirom da se većina zabrano odnosi na pse, od da izgleda da su psi ovdje, a i njihovi vlasnici diskriminirani Građani drugog reda, da Definitivno A da i ono što možda treba reći da ovoga spominju se onaj onoj uredbi znači opasni psi, ja sam Pristaša toga da opasnih pasa nema da ima opasnih ovoga vlasnika da onaj ko se odgovorno ponaše prema svom kućnim ljubimcu da taj stvarno problema nema. Znači svaki pas je prije svega pasa, tek nakon toga pasmina i sve ostalo. Znači najbitnija stvar je to kako se premenjamo od nasim u prvom. Mi pri samom kraju, sada imamo što nekoliko pitanja oko uh, prijavljivanja na natječaj grada ili nekih druge donatora imati neke plan, pa imamo evo, natječaj ispred grada Karluca za udruge izišo, mi ćemo probati se natjecati ako uspijemo, znači do 20. je taj natječaj je otvoren, upravo da bi izvukli eventualno nekakve novce za e, uređenje našeg poligona, prvenstveno te okrebe. Neke udruge koristili su tijekom prošle godine, redili smo i Bubak, u prošle godine su se odrežavali neki koncerti, tamo na vašem poligonu, pa kako je za ovu godinu, ima li već ono naznaka da li se šta mogla održati tamo? Buba Klub, znači kroz svoj program rada za 2011. godinu oni vjerojatno ovoga, imaju opet Buba susret, još nisam njihov plan rada dobio. To su mi obećali krajem ovoga mjeseca dostaviti, turno se znači ovoga, udruga Domaći već najavila za koncerte i Možda i poluga, tako mi smo za tu zajedničku suradnju i da pače, da se nešto odvija i da se opuni ovoga sadržaj u gradu Karucu, da se nešto odvija lijepo za našu mladež. Možda sad samo za kraj neke kontakte dati, evo. Na... Ja bih samo napomenula jednu stvar koju smo zaboravili reći da osim znači, pripreme pasa za taj ispit socijalizacije koji će biti obavezan za sve potencijalno opasne pse se na našem poligonu radi i Obuka pasa za izložbe, znači priprema pasa za izložbe kako bi se ti psi što bolje prezentirali u izložbenim ringovima i postigli što bolje rezultate, jer evo možemo stvarno biti ponosni na naše vlasnike pasa koji imaju stvarno zavidne rezultate na međunarodnim svjetskim i europskim izložbama. A evo, za kontakt može gospođica Josipa Janjac što se tiče obuke pasa, njezin broj mobitela je 098 964 5167 i može moj broj telefona 098 461 575 i evo gospodin Nikola će reći svoj broj mobitela. Pa znači za sve ostale probleme koje se oko kinološkog rade, vrpe, evo to je znači, znači ja i moj izrašnji odbor. Svi koji treba bilo kakvu informaciju mogu se javiti na broj 091 925 2310 i mogu pogledati znači, na našu web stranicu koja je momentalno još u izradi, ali bitne stvari i činjenice su sada već stavljene gore. Znači, to je stranica www.ksk.karlovac.hr Zahvaljujem vam se na postovanje. Hvala. vam. namasno primi... da kažem da nova grupa školice kreće sad u trećem mjesecu, tako da svi zainteresirani ne se požuraju da ih zapišemo. Hvala. Hvala lijepo i hvala što ste nas ugostili pozivali i uvijek smo raspoložili da budemo vaši gosti i da damo određene informacije našim građanima, prvenstveno ovoga kinulozima i svim ostalim ljubiteljima pasa. Cenjeni služitelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji o civilnom društvu Sektor 3. Služite nas i dalje u našem redovitem terminu, utvorkom od 20 sati ili na internetskim stranicama stanica mir.org, domaće.hr ili planetmagazin.net. Emisija ciljnom društvu Sektor 3 realizirana je zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj ciljno društva. Do slušanja i ugodano stati reči.